هذه هذه المقدمه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم ايقون الله ورسوله الحمد لله مما سواه مما سواه متن الحديث تفسير شروع احب اسمی تفضیل دے مومنی للمقرود اغلی دے من ماں سوا سوا شرکلی لمن ماں لفظ پر مقام کی رمار اغلی مادون الذلال تاع الرسول ها رب تجيني والذ غيبه تاع بین نظر معبوده سلطتون غیبیتون لیتونه. فقل دعاین و ندائین یان شونین هادر ایجا قاد کول عبادتان. مع المحبت. تعبیر بیسمو خوف رجاع مع المحبت. او لري خدان ته څو یې چې مراتب نه پیژنې دا یو مشکل دی خو دای بارت عبد دې او اچ دای بارت جوړه دې او محبت ریدا ای بارت حرو دې دا مراطیب دي د تصوف یو ته اندې د مراتب دي یو دغه ته نظام راغول چې د خو نو څوک ای عبادت پې یاد لري یاد ونیږي عبادت کوي دئین طند ديته یادا سره دمور یو نه دی یادا سره د څو یو نه دی دا تا ویراتا جی په مرحبا یو سري دا امور ثلاثت عبادت کې څو تهري یادې چي محبت ته په دې کاله متابد تا محبت دا څه سم تقسيمون چي دي دا دا قائبيرو سره په کار ده مولانا کریم بلکه محققیت تسوتنا بلکه دا انیا قیم هم کوي اول اعتقاد او معبود السلطه غديه و الرحمن غايت حمديه و الرحمن غايت حمديه خريد کي عبادت احصار کوم شپتی کا آی چار بار چه پېتې دې کریمینو ھذال <سؤال> ونی قولنه قرقه دې مقيم قولنه قرقه دې ناغا بو پدی ملحدل کې دې چې خوفیا دې یا د وحینا چې سوقامل کيه هغه ته ژوندې کوي هغه ته څوک موځيوي هغه ته څوک ضريوي د هغه قورانه هر کلاړه ته چې الله په قران کې د ذکر کوي عملونه او عملي صالحات دین له جنات ذکر کوي چې الله په قران کې په هو ذکر کړی دی نو د هو پر د ريګانه عمل کول مور یې امید قیم دا غیلی کلیدی، البانید <سؤال> دا غیلی کلیدی، دازمونگو محکر دادا، عبادت کیی، عبادت دان نمطگر، و عبادت کی سو امور دی، امور سلاسا، خوف، رجا، محبت، او عبادت الرحمن غیت حبه دا امید تو بری تابیر پور فلید، بید زنی خبر نظام خبرویی توسو دوم در تجربه نشتا تاظر و ساگری منگ با لیدری شاپور شیخ زمان محترم استاذو شاپور شیخ زمان شاگر دو شاپور شیخ باقی منگ تعرضو نکوال منگ تبیق آلین مریش حتیان شاپور شیخ زمان شاپور شیخ زمان دادا اگر دا مخالی دو ذم ذهن سره او شاپو شیخ محمد الله دا غاجی فضیلت ای و ام مکاتل متحیز بشری د دې سره د تقوات او دا په دې مشه باندې په دې شفرہ ترتیب میم یو سوکا پر دې ګرمون کو هی وزو یو با شیو صادق قوي په دې احمد باعت سید کی رہی و ابو سید میں اخدائی رو بارش منگ مشروع کلا چرا ولی اللہ دے تو طریقہ ترس جوڑو جے پانپیر ملاقات دش او سید میں اجرد راقت اچینہ سینہ سینہ زکر او من خدته وی کوم او خبره متاتاو په شافر شه شي پاین پیر شیخ میگوایته راځي په ټلو ټلیفونو کې هوا وخت نوایي چې پوهکړي چې څنګه وو تاسو به اتاو نو خبره شیخ صدا خبره ډیره اجي وکړه کېده ای شافر تاو پنځه شیخ خاطر الداقومه <سؤال> په کېده نو Taliban چې محبت هم دیرو نشا پور شیخ یې چې دا خپل مکان نه دا خپل خانان وکړي او خانان په سوګر کې دو مقامات خان چې ویلې شهري دي او د دوايلي ته مې ویلې کې دي موږ انده چې Taliban په خانان وګړي شوګر به شیخ متاع په خیثم یاده واړې په ادمي سره پلاو هغه له څنګه درخواست کومو صاحب یې هغه په دومره شریف سره دی چې دا تراغه د دې بورانی شیخو موږ استاد دې د روان ډیر همت نکو مو حیرانې شو وصول <سؤال> مو یو قسم قرار کړ او دا هم د شیخ نو مو مقاله په قانداغه و نه دې پان څه مو نه کيان دې پان راخانو د تا قوت چې د هغه دغه په دې سفری دا برابر شوی دا غوړلاست دا غوړ کې نه ده او شدا 30 بار دا غوړوله دا غوړ وحنا دا کې د خشوه ا رب سلا اگر اتوی چه خانان دربانی پیانیشی زدار دما تا ست خانان تونوی چه ممتسی کری. پانشم بیو را دیمان سانیتا کلیو وانشم بیش پیلارانا جنس خب کلیو. چیران خان خوران را بچی که سال نم کتل دکر رو نشاپور پوری پیدا را. گاڑی نمات سر اوک. ممتی اگر ایشاری کولی چه خانان دربانی پیانیشی موږ شته مانځنه روسته خانان راوند خبره د شه د بعید نه راونی ولا شه زما زغاله شریف او خنونو علاقه دین کوچيو او خنونو ته فرورو لمادي او باندې شه بیا پی مولانا بنوري شه بیا پی سن بنوري هی 55 شه اپ د همدې سره مولانا بنوري چې واغمت مصطفی کوه کرا چی کړی او افغانی سیم مستحق کړي اته سره واځي کړي دا مونږ کني دي انا نه ټوله یې مکو نو خانا نو منځرو پېره دي دا غسر برابر شو خچي ټوله دې موري دې شیخ والديه وکړه پس متخان دې شفلارو او پاشتر شایید روسم شیخ نمو دخان نمو پنکر شیخ و فلیاک شیخ و اوحکی او پاید نمو پایدن در دیو چالا کنون در پنکر شیخ و مرگو دان بکیو شاپور شیخ ماندی دعلاقی علما رو برد و سکا دسی و شریف تلیراو استو چه دید و جنب دعلاقات ولو رانی شاپور شیخ ببینکو چه بمونگا او تصبت پریشانی دا کم خبر حق او لغب منو کم باطلو داری برادو کم کشا کو آبا گورو کی دا اونمو سشتا ما صلح چلی لدلا منو پریشانو چخدایتو بیتو ماجگر تیمو پن پیر شیخ راگی روستم شیخ گرالا گلگو آفردن آقش دې دا کوم ډول نه نه د دې وړاندې وندل دا دا له کوثر وروسته د دې لپاره کار وکړ شي شاپور شه 25 شه کور ته شیخ تیوی چې ما حا دروازه وځو کذاب د شي عزی ما څخه پراخو شاپور شپه 40 دی من دا jacket within dyei folosha, او من دون نذاوزها و Poncho عانه yained و التنامه طه و ازامان نائي و باستو اولی باستوکактер ایم افتحonos و ایسان تم کانئباره اعلام پاس عشدرت من عشادت و عشادت salaries جهok صغول التاخل، ارمان ان Niss Oxfordelim و شرا دا په شروف لغد اول نیخولا صمورا تبکو لغد اولا ویلو ویلو خیش بیتراز تولو جیدی خیاس لغد اولا ویلو خیلی داو شده ایتراز دا دا اپا ما تخیون شکو یو ساعت ویلو خطویش شده په تولو کمانو شده فکره کمانو جیدی راقی غلی که ناسو قران تعلیم ما خوستان تاقرید شو بود محقدا احااااااااااااااااااااا در اسم شیخ مقرد شوق سیب... جائی شیخ ف لمحرمک مر 74 و اللہ شیخ مراعب هور این ثلکی مcot refers اقتی میراک کی واقعی كواقول و ف لاکنی میرای قاوعی انتّو حواظون tuhش و فیار من چون طبعک فری shape اقتول معنیerecht بخواهم میں اسد تقرید کر ơi آپ ان دنو ، ان ان نفオ staff طالعوه محخستان شیخ تقدیر اوکو افتی خلقو بانی دوم راستا پشت سار ماندرانه چی نروس اگه شیخ تقدیر اوکو او پاین شاپور شیخ ماشی ناشدنان انخلاب اوکو بس بیجو مرگره شا مرگره شا اخیر اپوڑی چهار باگه سه پایده شا دام ذهین سڑه اوکو مینگووری کمگو خدای وست چلو و چلو و عالله عباد جماعت کلو ده سلطان جان میشه اندیر جو پسید ده ده ده امامتی دلتک اوان اور تویش ده امامتی بردگو مطلع شکلی کنکیت ده امامتی ده اجاز اوکنکیت مولی ده چه بیت تا ده پنکیت نراگی بیتی کش بیتی پلاد و ضرورو مغداعنا که پختونو ده مجبور شعر بطلع عربت چلال نو عربی کتابونه کا په بيده زميږه ما قصد محبت دي دیولګه زاو د شيخ عبد الله دغه نشر مرجع چې د عربی تنقل کوو د عربی په هغه نو چې زه په دې دګر و او په دا په دا انت سر کې کوو چې نه دي کې مخنيري شاري دي سر کې دا ګیره هم د شيګه نه وای دا راکاټ ګیره وای خو هغه انکه شيګه ده د الباڽ البایندې نه دې راڅو مو خو له یو طرف نه راایي څه ټول طرف پور راایي ته چې دا اشاره د شيخو کتابونو کوم زم په حقو شي تا دا او خیر دغه دې نفرو دغه خلک جديده تصوف صح ابني تی نه بیا تیم بس وسه حرب تی دیو باندې سوکینوند بدلې هغه وجه دا چې تی میا د سوفیانه تاښور را دی دا هغه مضف سوفیان هغه فراتانی سوفین او دا کم تاسو چې شاو جات خاننده تی دي شه سماجیک روکو د دې گرفتونو او زم جذبه ملارل شه د شیخ یو عید نشخ سرهو نشخ وی چھی کړي دي زمير فروشي نه کړه هغه حق ورکړه کي کړې دي تینې کړان او شاهدا باج سره حد میں قائم لکید المان لکید دا و خضر شداب او مرتبہ ساجي سقطو مرتبہ اولى ومم بعد 보면은 دې دا په کارو سمون وکړم د به دومه امتحانات ورته چاله تلال د هانو صداقې شروع کړې د به تر اوستې شي دي ها په سړي په کتمانه اوز چې مکنا او څو د خپلې په سی اوخه ما دا خونو تاسو به د څه څه به هاي نو سم شي په واقعیت کې مخلا ورو ناقي زهنه ځکه زېما طرف شیخ دیو هرکې بابا دی مؤمن ګل دی هر بابا دی خبرې شروع شدي درو سم شفهچا خبرې کولې بل مزمه کې ذکر کاوه چې د ویره حیران شو درور او جک شو ما چې سیادت دی او دسوا چې بشي او کاشه تاسو په و مارکز کې تھاو او بلالم <سؤال> زه په یاد مې شه د څه او پرې د څه او شرو شه څه څه په حیثیته ځاخه راغله د تاسو په تاریخ دی نه شه ګورم نو ماته له اوسه شېته ځانم ولرانه دې ان مطلب دی ته چا ورته کړی ماجی صاحب باندې نظر کېږي د حاضرین صاحب په دې ماته اوسه شپې خبره کته اوسکه دان Segah l�ید. بهانvt ما دارش اپو قنجد. صورتها سنگل قدقه Gallech. اگر سارовой برج ان اپها تcakeوا من افرکات، قمل عضا ، ان اکتえば بستعتخدر Lebanon. دا سوری milhões jadi دا سوری milhões طبق mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat دا خبرې چې مراتی بیستر سپ عبادت کی دی دا خوب و حود ایبنی خایم مداری رسالیکین عبارت تی خوال اعتقار و شعور دار مداری او دا د فتیرین انی اشار ماتاو سویرین او د دا, دا, دا پارا ما مداری رسالیکین اپس پیو مداری رسالیکین که دا عبارت نو دیر کوشش موکو خو مداری رسالیکین دری جلده که پانا پانا نیوخده دا که شین دې چې وای چې ونه دا وې صاحب و تر عبارت دې نه تندې شیخ نقل کړی دی حواله نه د ورکړم دا دې حال کې چې نقل کړو خو څه ښین دي نو ماتم شتي واو وې صاحب خو تله و دا غامو ته چې تاسو م له مداري کې ځای کیندل کېدې ته یې له همداري کې له فض قمه کو اعلام اعان کې دغه دا کوی کا غام شداری ک داای بابارهې اخفر دی او مذفرین رحم الله <سؤال> دغه په کتاب حالله <سؤال> وخ دی چې دا باره دغه د مدار سرقې د دی س نفر کړی دی دا کې داباره ک شوی دی دام د و نه کټ شوی دی چې دته سووف استلح ل پرې کې او د تتصاوف نه دغ خلڅخت وهذا هو اغه ولی خوذا د دې اصطلاحات په خلاف کې د تکرار سره نومه چې د دې اصطلاح دي چې نیمه قیم اجتماعي دي روس د پاتګولې دي د کتاب ندای بارتو دا کم وسع لسود ولکري کم تاع بیراده سوف نجحت چې مکمل کټ کیږي د یو جنا دیو تفسیر عثماني ریسه به د شیدنه خدای ته چاوي دي چې راته تصديقې تصوف خبري خارجي کم تصوف او چې را فراساند لار دي هاغه تصوف ولت ده کم تصوف چې شاوې لاله خاندان دي تصديقې سبا خبره نه تسین دیو مې ماته و هم ترته پرته سيته په دې خبره شو لکه نه تی واه وحدت زمیر راغه الله او رسول یو زمیر رجش تی واه مکی حلل شه ختیبه شه خدبا الهاج رشی چمای یا سی زمي دي راجه کډه وال الله تعالی رسول الله تعالی به سر خطيب انت ډير غلط خطيب دي او من يا ابو دعوته را به ذکر کړی وابر جو نخت بالا قوسم کې اول یې نېوصلو سروشت پکې احمد کې رومن جن دره صوی او قامتیا داږي یو غاړي حالت ده حالت ده قدې کې غون ته یو زنګی راځي کو حالت ته ترغیب دي دا کول او خودبکی هم جمع مراغ گره دا او داوود اول جیلی او سلو درش پیتا صفحه کی. پیانا دا جواب کرده دا دلتا پا یو ضمید تی را دوان راج دا پیغمبر اصنان جمع کریدی امت تا دا مشکل دا. امت کی بھی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں نرویت نقل لیاب کی کتاب نکاح کی اول جل دوسوان نہتی سطح صحیح جوہ دارے خاتیب چی کلما یعسی ہوا بیو زاہر دریداؤ چی مجموعنا خلاف کی انو علبہ گناہ گاری و دا حد این آم مانا خلاف کی بیو گناہ گاری بصور اللہ <سؤال> اسلام <سؤال> تنبیہ ورکلا چی دا حد ایمانا کو عسیان کی ہم بگناہ صحی خبر ده ده یو وځته احادیث کې اهم مسترد ده ده ته وځته ديږي رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام نه کړای په ابتدا دي ده وجنه چې خلکو امتیاز و اشکاله ده دا مراتبه داگشان تهی کتابة الحدیث کم شویده داولنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکره ده وجنه چه خلق با ده مراتب و امتیاز و بے چلے مراتب امتیازو شو نو کتابت الحدیث آم واقش شا مراتب مطرین شلو نو جمع پا زمین کرا کردی دا اتخار اللحوم نامنشو و بیچکلہ و سطرہ غیر رسول اللہ اسلام اجازتو کو لحوم سیاہ تاصل زخیرہ کا این یحب المرأة لا يحبه لله دار مسلمان دفار دا فقیری سیدبل پا دالمنگی دبل پا قشاله قشاله این یحب المرأة لا يحبه لله تر صوفوه زمنګ خو ځنې کې تام مرتبہ نه ای راغلی مون دې ایمان حلاوت ته محسوس کړی کورونو میدوچا کسيچ مون زرا قضا شخافت دی نه خو په بدی ما چې حق غنيم مونږ نن سبا دایوبل پر دلمانی نې درمن ايوبه الفحش علي يخشع دع تديرن سوسنا في ذا قبر تديرن سوسنا اللهم من يصلح همك ورحم من يحبك وحب عمل من دا شیطان منخل چې په <متحدة> مجي الله د مرد د هریو فرد فرد حفاظت کوي دا شیطان منخل چې په مج کې نهي هدا یو ښاکا شو دا په خپل ځي کې چهلاتو بے دیسی عمر کی سنچی دی عبادت یو تصوری د معاملات هم تصور پکاره دي د معاملات نبره د سیاست او د خلافت تصور پکاره عمر ته وچتا ده محبت عبادت او اثم و سنت دار نه بدل له تربیت او قوا د جه م پابند قوا دا یوه خبر او تقوا جګړ د فنکې د معاملات او مرتبه چر هاغه مایلي مصالره دمال محبت د کیسه وایي پکړتا ده چې تماملاتو د صفاي کوشش وکريس تغيري او شلي خلقو چې د عبادت او محبتي کو کله دا معاملات را اول او را لنه اول په کې دا خلک وسو برغان شې ډول شاو ته چې را خارک لې نو زه برغان په کې چې غید شروع هو عالم ته خارک راځي تو صدادای دی دی دی دی تا صد د یاده کې دې مقبول نه شي د یاده شیطان کرا چاطرشو جداری که بنا کواه وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَّنِّيَنَّهُمْ وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ اومنی اکرام اصلا پسکی واقعی واقعی او دینا ڈمح تیمات تغا ده, ده سیاست و ده خلافات تا یهود او غیر مسلم خلک پڑی کے دیر محکر وائیں گی پر عبادات تو نہ معاملات نه نہ خفکی گی دنگر دیر پیسی درکی پیر بنو آفاو بھروڑاو درکی خوب سیاست تو خفکی گی جی سیاست کمچی اسلامی سیاست ورکو خبا کیا اعبوئی گی شی بنیادی مسئلہ بدی گی حالات حاجرات مو مخیطا جکم دی ندر سیاستو حالات دیر اپتر گی او پر اکی مسلمانان گیری گی موفترین مرگ فتح پی اسلام کدا وچه موفترین خطر پلیشا ندر سے خندنا کدا مقتود شک خودر سے ندر کدا خاید سچا اخلا او پریبا زوری کی سوک پلیشانے نی بچا در سیواری مطبع پے زوریگی بے گناہ پے زوریگی ہدا چلتا کرے اداح محکنے سبعی چل دے قتل تم نفسا فددارا ترکی مڑے اغل کڑے ازامی پہ بلد اس پہ دیسی امور کی حلات اجاز قضا ہے ہرہ حیدیثہ چکہ وشلا طرح کې سم دي د الله نه خیر وختل جل الله مسلمانانو ته کفر نه نافطي نکد وره سبب دتن د صحګاری له قبول سویر چا مطالعه مخه تر غري د چا چی په مو سبب بن نه سبب نه لغرت مو سبب فو د محسوسات نه هی ور عین یقین حق اليقين کبي نن محتوج رہی خو سبب رہی دته دا سبب دڅکره شی جلال وټو زموږ غور وټو مسلمانانو کوز ائ اکرم نو سید المؤمنانه محبتي نو دا محبت یه هومي اشتر مالبر مسلمان کفر کے واقعین اشتر ہیں اعیاء کران اعود اکن تک کفر کا مائی کران اغره او حدنہ حالات حاجراء ام پدے دو خبر مسلمانان دے یوبل حمین محبت لري دے یوبل و دالمن نی عب... او هغه په زیمن زمين کې نشته نه د اوت کفر شروع دې اسلام ورنا مولا مسلمان ورنا مولا لن تان جوه آیا کرای او د کفر کمایې قرآن نور نه ظاهر کې اشکال لېږه او کو رجوع حالة اول تغيي داغيج وزاده تعود فمعنا ده نفسي دخول ده فمعنا ده نفسي رجوع باب علامات اليمان حب الانصار لباب مخي صربت د دې او دا حق شې دا کتاب څخه د امزون څخه توبه دې تابع کثرته مصايده هي محبت د ایمان علاه مقدس او حلاوه تل ایمان چې او مرح ظاهری دا تنانا حستا دا اعلی تو ماکه حلاوت او سلامات دي ماږه کوي حلاوت او يم عندي صعوبه ایمان ظاهری مذکور صاحبکان سمو رسول دی دلتا محبت دا صحابه رسول دی خصوصا من تبو دار و ایمان والے هغونه <حيو الموضوع> داخل کوئی دین و ما خو سري نه منخيذ اي نادان دي درد دا مند را دا دارو بن دي زار دې چار لوک نهي هغه د بخاری پتره یي مقاله کې دي محبت د ذکر شر دعوت فرقہ پر د ذکر شر روس علامات د ذکر کېږي دان محبت د دا وجنا یا رسول <سؤال> الله سلام د دنیا ته هاغه ته بذریه وحم العلومه حکمت جدید مهاجروبره الایمه من قریش او ابکه شریف او الخیفو نه نورو دا قانون دی چ مبرسری اې ضاب تقچرا هغه خاصم کوي سيکته ځای شي خود شنا چې برسری اې ضاب ختم نو دع علامه تیمان او دره شولان تنبيه ده مهاجرو شبا صريتا ترقبت عوشي عن صال نفع زباوين. ورنا دعا ما سرقا حالات بلعجي. يوبا دعا ايمان حلاواتم حتميجي. اعودين با كفراني. من دعا مسريري كفا بخاري تصوفيجي. دعا بخاري مدرسي. عالات حاجر لو كي بدا غزين تندق كنخ ها وحي مرثيه تاع حلجوم ها عيله تنديه وا وبرثه صباح المحبت قوي و وبرثه تاع حل كان فاضي داكنا كالمهاجر ثاني داكنا كالملكي اعدك ننګ برایي به همکار نشي ننګ برایي رایي کاري دا ما جره خدمتونه چي دي دا بنه يم منياشي او ته بوغزا او ته را فر شي او ته مختلف او خابائلو تعالی کوبره خيره مسلم سره شي سوګان اندو نه لګړور کی سوګان غریدا نه لګړور کی مونږه کټ دوران کی عمل زده کوو ورس په شه فلاي کنه ها دای دی دیو نه کړو حواله مې تبورې کې برسرې اقتدار خدا واکو کوو معاجرو ا کوچو ری فلرتا دین چرا محاجیرو محطبت باقوی برد. خودلت باس حریفی ذات چیوز محاجیرو محاجیرو کی اشکال دیم و ترجم کی خوایت الیمان ذا جی ترجمت الباب کی خوایت الیمان ذا جی جواب داد ترجمت الباب کی دیم موزح بے دمت بن حدیث شد آیاد بماناد آلانیدی. نو د آیاد بمانی با کپل جیدی آیات المناسی کتی باریش. دائید اید پارید دا پارید. مرت را ها دا امصار لفض رعنی؟ چونکی الله نون امصار رتا اللّه رکلوه تبوه دار والا ایمان ها گتف قدا چیده اللّه ردین فساعت و داوی محوط واجب دیو دا محیر واجب دیو خوزی کما تاوستان اطویو لائم hala wala laid ma hadith munakhib dan sarani sewa de wala dan sarani muhabbat raida ma hadith muhabbat kham khara mutarjim lahu ke sawab hadith a khubir ایت نور مو آدیتی دی محشیدی که دی تا کو سند مطن تا دو سند و دا حد شویده مطن چراعین و آیت ال ایمانی حق و الانسار آنسار و دا حد شویده حق شویده آیت نیفاق دنی په کار ذکر رسره روان دې په بحث د مناسبین کې په دې مستقیل تحقیق دی البته لفظایا تقدري تحقیقوما معنی دات ستره جی هاو به جی ککو ستر تقی په دې کې قوم دایات هاه په دغه په معنا ده دی ایات ماند عالانی <سؤال> رجیم شایر ویقا و هوا حمت آیات لها خارقها لسیتت آمان وزل <سؤال> آم ساجعو و هوا حمت آیات لها خارقها لسیت آمان وزل <سؤال> آم آياتونو علامات به معلومول دوو کاردا دغه دو شوق دغه آیات معنا جماعت مرجي هر اجنای مين نن اپنې لاحیه مثنا بیا آیات ترنه یینه نه کا حن متفلا منغراوت دوو لمنگه خبیري وه اندي کي ودا کي ونه وا بیا يا تنرجين نه فهمه تاصله سر دخله علاماته نا د بچو والا سيبي وي تي ناکایما تون وشجر تون. کسی ویده ده اصلا آیتون ده. ووزند آمینا تون. آیتون ایوه ای پایلیمانی بدل شوها ساکتا شلات. فرآویده ده اصلا ایتون ده ایتون پتشتیسا. یہ پاہلی بہنی بہتر شرہا ہے آیاتی نگوشت جمیں آیا رہی اور جمیں آیا تھوم رہی آیا آیا تو آگاہ نے اللہ نے دے گوارے پوشش نہیں او حدیث مانی سوچ کروئی. ستکون فتنن کا قطع لیل مزلم دیشه فتنی بی لکس و رشکا صحابی مال مخل منعی رسول اللہ رسول اللہ سامی کتاب اللہ دخلی کتاب دید او تبیت تصد مسجداً في نئها اس في محمد انزائی اخر نئك عالم دنسي باهمت شای شای انداد پارا نمونیق این قی دان بیو سفصو الظلعید والأفصار انا ذكر دار ذل ایک بتو اپ سار دیکھا نا ان قصہم بہ حالت ذکر انداز ذل ایک جوش بھائی والا جوش جان کو اخری اور ذا کہتا ثانی یہ ان قصہم بہ او کوم دوري او د ما ټول څنګه دوستوم زمونږ سبا کو نو مايګره پوري دمايګات نرسره ډېرو ډېروې واټایې مونږ مشکل له کومه وته لوم بیا ما هم نرسټ مولنا بری زمانسې مفتي شير څو کړې دې څنګه له رحمت تمنده ورته ورته دې مکهوي مزيدې اللہ رسنا نصاتو کی ذل عید جوڑ شئی او پنکیر شیخ بغی چللہ زمان شاگزان دس احمتناک لکہ اوخ رجر احمت ورکڑا دی میں خردخار و میں گنالبار از غی خوراک دے او اتبانت دی انزم پراګي ار دي زوسري او فکر هلو صبر دي دک شاंती کې بای مته شلې حالات حاضر او مته پي او په دې همت شلې دې شي کوله ما احتئات حيتم چلوته روانه وي ده او هر یو کڅوروي چې حالاته ښه لري او کانټرول په ماج ماري دل الله زکم دور جزا فضل جزا فضل دي حري انا تا کوئی خوښه تا یو دا سره به چې نن ويري دې رحم زده کړې خو زدا مشف خادي کړ مشف رمنده ثاني خرابانه شام سر بابا نو بچاتو پوسکو یاغوی تیاری واته په یو کور کمان اخره پما بټو ربوجي را اوسه ده بابا مقبول او بابا یې خلک زوم زوم غنه دا کې رسنه رسنه دې باندې کېږي شوفوانه